— Та я, — сказав Амбал, — доброго ранку. Мружучись та кліпаючи, українець натягнув на ноги ковдру. — Ранку, — могикнув він. Налякана кров спливала з кінцівок, колюче оніміння минало. Хлопець порадів, що таки приборкав, переляк і не закричав. — Я тебе налякав? — Да ні, — зронив Тимур. — Ти давно тут стоїш. Щой не зайшов. Обличчя найманця... Відсвічувало втомою Відчувалося, що ріноці І ночі не спав То тобі чого? Спитав програміст Все ще трохи захрипли після сну Є дві новини Інертно промовив Південно-африканець Обидві погані Валяй Джеб застрелився Коли? Новина була несподіваною Проте не так, щоб струснула Тимура. Він здогадувався, що ботів не знайшли, тож самогубство Кейтаро не приголомшувало. Як не крути, смерть японця нічого не міняла. Боти загинули, все скінчилося. Обіцяних контрактом грошей Тимур давно це зрозумів. Йому однаково не бачити – Незалежно від того, живий Кітаро чи мертвий. Сьогодні вночі, вимовляючи слова, Ріно дивився кудись повз українця. Погляд прилип до шибки, але не сфокусувався. Гейтхантер не визирав крізь вікно, він просто віддає очі, щоб не дивитися на співрозмовника. Тимур раптом зрозумів. Що наступна новина буде набагато гіршою. Яка друга? Таурех з моїми бійцями не повернувся. О, Господи, голос тему змінився, він, наче заквилив з глибокого підвалу. О 20:35 я втратив зв'язок. В останній Сем зв'язувався зі мною за хвилину до того, і повідомив, що вони знайшли сліди. «Схоже, боти вшилися на Ельтатіо. «Що за Ельтатіо? «Плоскогір'я з гейзерами». «А де воно?» Тимур зліз ліжка і почав одягатися. «Норд-Норд-Ост від Сан-Педро, кілометрів 60 попрямій». «Той напрям, куди дивилися боти?» бентежно подумав Тимур. «Боти рушили туди...» «Бо на плато є вода», – сказав крізь Зуберіну, вдосталь. «Там кілька десятків гарячих гейзерів, підземні джерела, а ще печери». «Може, твої хлопці знайшли ботію, просто не встигли повернутися?» «Від Сан-Педро, де сам в виходив на зв'язок, до ель дві години їзди максимум, навіть у темряві». Враховуючи різні затримки, Сем і Донга мали б повернутися щонайпізніше о по третій ранку. Ти натякаєш, що боти живі? Приголомшено вирішив очі програміст. Так. Але як же той сраний альдестерон? Як вони вижили без гормону? Я не знаю. Чекав, Білі рації всю ніч, жодного сигналу. Сем і Донга залишились на Ель-Татіво. Мертві? А ти думаєш, вони там пікнік влаштували чи що? Українець спинився, так і не натягнувши до кінця футболку. Увідчаї схопився руками за голову. Отже, нічого не скінчилося. Звісно, могло статися, що в машині спустили відразу два колеса, або ж потік радіатор і перегрівся двигун. Але Тимур нутром відчував, що це не так. Він міг заспокоювати себе стільки завгодно, проте тверезий і невблаганий внутрішній голос нашіптував, що африканці не повернуться. Не повернуться більше... Ніколи. Відчай кислота в'їдався в серце. Четвер. 27 серпня. 8.09. Житловий корпус. Доброго ранку, привітався Тимур. Ральф Дойренберг відповів анемічним кивком. Канадець сидів спиною до дверей, примерзнувши поглядом до столу. Великий палець лівиці намацав пульс на правій руці, долоні тремтіли. Зайшовши, хлопець роззирнувся. Він уперше опинився в кабінеті Кейтаро. Кімната знаходилась на найвищому поверсі. З вікна відкривався чудовий краєвид на постелю. Більшу її частину займали два прямокутні столи, зіставлені літерою «Т» перпендикулярно один до одного. Довкола гуртувалось кілька крісел. Майже весь простір на столах займали два велетенські монітори Sony, видіпхавши на краю лампу телефони та канцелярське приладдя. Кілька шухлят були розкритими. Одна лежала на найближчому до Тимура кріслі. Десь внизу під столами – Водів системний блок Не відчукавши очі матіла Тимур подумав, що мерця прибрали Ступивши крок у бік Зрозумів, що помилився Кейтар урока лежав у дальньому куті кабінету Витягнувшись уздовж лінії від входу стіни Поверхня стола закривала плями крові Та бризки вибитих кулів місків На стіні підлозі А монітори Затуляли самого набійчика. Поміж столом і стіною застрягло перевернуте шкіряне крісло. Довкола мерця були розкидані якісь папери. Просунувшись ще трохи вліво, хлопець побачив револьвер. Невеликий, з коротким стволом, одначе назвати його дамський, язик не повертався. Калібр був чималий. В дульний отвір міг легко залізти мизинець дорослого чоловіка. Пострілом пістолет відкинуло від тіла. Револьвер зараз валявся біля ніг мертвого японця. Тимур витягнув шию, зазирнувши в куток, де лежала голова, і скривився. На місці правої скроні чорніла діра з опаленими краями за з персикового кисточку ударною хвилею дже повичувала очі баньки вип'ялися мов жаби з ніздрів та вушної камери вибивалися цівки засохлої крові тимур збирався йти коли випадково ковзнув поглядом по монітору екран займало вікно поштового клієнта від outlook express у полі перегляду був відкритий лист Надісланий відправником з ніком донощик 02 і адресований слухачу. Монітор працював? спитав програміст. Дунберг не відгукнувся. Замість нього відповів Ріно, що стояв, обіпершись плечем на одвірок, не заходячи в кімнату. Так, комп'ютер був увімкнений, коли його знайшли. Лист був іспанською. Тимур пробіг його очима. Він знав іспанську достатньо, щоб ухопити суть. Тиждень тому, посеред ночі, в Антофагасті пограбували три аптеки. Нападників було двоє. Я б не писав про це, вважав, що інформація не істотна, якби не дві обставини. Перша з аптек – не взяли нічого цінного, ніяких наркотичних засобів чи дорогих ліків. З усіх трьох магазинів прихопили тільки один конкретний препарат. Ідіоти не знали, що для цього не потрібно рецепту, могли б просто купити. Друге, одного з налётчиків зловили вчора ввечері. Виявилось якийсь напівбожевільний, що двічі відсидів за розбійний напад і спробу зґвалтування. На допиті хлопець зізнався, що пограбування замовили, причому замовник віддав 350 тисяч песо за тіліки. Примітка. 350 тисяч песо – приблизно 700 американських доларів. Цих грошей достатньо щоб накупити таблеток удвічі більше, ніж було вкрадено. Проте мене вразив не так ідіотизм ситуації, як запропонована сума. Такі гроші в платять хіба що професійним убивцям. Схоже, ті пігулки комусь були дуже потрібні. Ім'я замовника встановлюється. Чи важливо... Які саме ліки поцупили. Поскріптум. Про людей Сан Педро нічого не довідався, але ходять чутки, дивні чутки. Завтра продовжу розпитувати Сілва. Хлопець не зразу переварив прочитане, його наче паралізувало, бо ти роздобули альдостерон. Ось що стало справжньою причиною самогутства. Перше, що Тимур подумав, коли до нього повернулася здатність тверезо мислити. Семт не повернуться. Слідом вирнула колюча думка про те, настільки ж вони недооцінили ботів. На горі списку Отлут Експрес Весь мейл, отриманий після півночі, непрочитаний. Зиркнувши на тему полі суб'єкт, Тимур збагнув, що Кейтаро не мав потреби читати того листа. Хлопець усе ж розкрив його. Щойно дзвонила мій інформатор з поліції. То був гормон під назвою альдостерон. Крадії вигребли все до крихти. І ампули, і таблетки. Ага, ледь не забув. Пограбування відбулося в ніч з 19 на 20. Сподіваюсь, інформація стане в пригоді. Сілва Ви бачили останні два листи? Тимур звернувся до Ральфа. Так, це від інформатора в Антофагасті. Старий відставник тридцять років служив у поліції. Нічого дивного не помітили. Де? У повідомленнях. Нейрохімік подивився на Тимура як на дурнуватого. Якщо ти натякаєш на те, що боти довідалися про гормони і змогли його. Та ні. замовив головою українець. Я шокований, але після того, що було біля політами, це якось не надто несподівано. Тоді що? Аптеки грабували не боти. Ральф здригнувся. Мозок старого нарешті струсив заціпеніння і почав працювати. О! Я не усвідомив цього відразу. Ти хочеш сказати, бо ти якимось чином примусили злодії украсти для них альдостерон? Це неможливо, не знаю. Але нічого кращого на думку не спадає. Майже вийшовши з кабінету, Тимур обернувся. «Ральфе, що?» «Можна ще одне запитання?» «Звісно». «Хто знайшов ціло?» «Молодий японець, Такеда. Він розбудив мене, а потім повідомив інших, включно з Лаурою та Аланом. «А чому ти питаєш?» «Тут безлад», – Тимур обвів рукою кімнату. Я сумніваюся, що Кайтара став би влаштовувати ревізію серед паперів перед тим, як пустити кулю в лоба. До чого ти хилиш? Замість відповіді Тимур станув плечима. Його раптом перестали цікавити Кейтаро, Кацуда, Ральф та їхні експерименти. Все, що він прагнув. Якнайшвидше забратися з NGF Lab. Досить. Хлопець, знаком, показав Ріно Хитхантеру, що хоче з ним поговорити. Щоправда, поговорити їм, так і не вдалося. Ральфе, Ральфе. Лаура вискочила зі спального крила і побачила Тимура з Ріно, які спускалися сходами. Зрадівши, француженка захлинулася словами. «О, Гріно, швидше сюди. Кацура спалив щоденник Хорта. «Що? Він забрав з кабінету Кейтаро записи хорта і зараз допаляє їх у себе в кімнаті!» Ріно побіг слідом за Лаурою і ураганом увірвався до кімнати Кацуро та Кеди. Зачай велетні летіли іскри. Тимур не відставав. Молодий японець сидів на почепки посеред кімнати. Підборіддя та щоки вкривали гнійні виразки – вони були дійсно страшні. На підлозі, перед його колінами, догоряли рештки грубого зошита. Хетхантер схопив кацуру за комір, підняв угору мовщення, а тоді з розмаху вдарив об стіл. Тимур кинувся до зошита, збиваючи ногами язики полум'я. Погасивши вогонь, він посмутнів. Вистачало одного погляду, щоб зрозуміти, Записи втрачено.